Для себе я врешті-решт зробив висновок, що, можливо, цей гицель працював колись церковим акробатом, фахівцем із-за тих карколомних штучок, які здаються неймовірними пересічній людині. Річ у тому, що в двобої перемогти його було просто неможливо. Рухався цей драб із швидкістю кобри, яку смить він перед тобою, а потім небо і земля зміняються місцями і виявляється, що ти нагло збитий з копит. Працював Макамура з ножем, дуже рідко з нунчаками, якими володів Незгірш, і вбивав завжди одним і тим самим робом. Тим способом, яким забито було сердегу Леуса, Одним однісіньким ударом стелета між ключичну ямку. Чітко і вивірено, чоловік не мучиться, і смерть настає миттєво. Макамура стояв спиною до мене. Він так само неквапливо сурбав із чашки щось на зразок порцелянової філіжанки з одбитим вухом і домів сигаретою. «Хелло, кеп!» – голосно сказав я, спиняючись позаду. Пальці міцніше стисли в кишені рифлини руків'я парабелами. «Ти чого борзой, своїх не взнаєш?" Нас розділяло якихось п'ять кроків. Найліпша відстань у спілкуванні з Макамурою – Спинити його могла тільки куля, та й то добрячого калібру. Він хотів було обернутися, але взрів моє відображення у вітрині закляк з чашкою в руці. «Не рухатися!» – процідив я крізь зуби. «Ця худобина була дуже тренована, якраз плюнути могла поцілити мене навсидячки своїм ножакою. «Стояти!» – кому сказано. «Руки на стіл!» Макамора, не випускаючи сигарети і чашки з кавою, сперся руками на столик. Назад він не озирався, а дивився в землю, неначе бугай. Вся його довготелеса фігура була напружена. «Ти!» – озвався він нарешті і облизнув губи. «Ти козьол! Ти що, забив, як я тобі...» «Заткни пельку!» – гаркнув я, не виходячи у нього зі спини. У вітрині маячило моє відображення, і він бачив, що я тримаю руку в кишені і добре тямив, що там, звичайно, ж пістолет. Пішов, без фокусів, Уперед. Ну, ми поволі рушили з місця і почали просуватися в напрямку кав'ярні. В душі я трохи побоювався, що цей гицель викине якогось фортеля. З його феноменальними талантами він міг би згребти когось із перехожих і, затуляючись немов щитом, сягнути по ножа. Макамура, щоправда, не полюбляв аж таких ризикованих акцій. Та й то, свинець набагато мобільніший за чоловіка, а я добре вмів стріляти, не виймаючи руки з кишені, проте знали всі, кому слід було знати. Ми пройшли по під кав'ярнею, за шибами видно було людей, котрі пили з чашечок і розмовляли, не звертаючи на нас уваги, і завернули у двір. «Стій!» – скомандував я, хутко роззираючись та окруж. У дворі душі живої не було. Підходяща місцина для розмови з таким драбом, як цей чортів Макамура. А тепер і побалакаєм. «Слухай, голуби!» «Я об'ю тебе!» – глухо сказав Макамура, не обертаючись. «Матір'ю клянусь, об'ю як собаку! Ти що, не знаєш, з ким зв'язався? Еге! Думаєш, ти козирний?» Я ковтнув слину. «Про свою шкуру думай, Макамура!» Людь захльоснула мене, як петля захльоскає вішальника. «Тебе відпустили три роки тому, еге? Тобі сказали, не лізь у наш базар. Сказали чи ні? Я питаю». «Ти, – сказав він, – ти що тут тюльку травиш? Я не поняв, мужик. Я вашу фірму десятої дороги обходжу. Чор ти її взяли б? Я своє слово держу. А ви козли!» «Не вішай лапшу макамуро, гаркнув я, підходячи ближче. Він повів раменами, намагаючись обернутися до мене. Але я блискавично наставив на нього парабелом. «Тихо, тихо, клієнт! І без фокусів! А то я з тебе решето зроблю, втямив!» Він закляк на місці. Чорній дірі тунелю, схожий на дерев'яного манекена. «Ну!» – озвався він з погордою. Я підійшов іще ближче, прикриваючи парабелом полою куртки. «Хто замовляв тобі трупа?» «Коли, не вішай лапшу, Макамуро, сьогодні вранці. Це вас не стосується. Тебе вистрілите, Макамуро? Послухай, це мій бізнес, це мій бізнес, вас це не обходить, ясно? Ні, Макамуро, обходить. Ти перебіг нам дорогу. Він блимнув на мене через плече. Руки він тримав дуже бережно, намагаючись ними не рухати».